Одного разу, покохавшися з відстанню, я схотів і далі чинити з нею ці неподобства. В.С., до якого на Сходненську я ледь несомнамбулічно допер того разу, забезпечив мене великою і детальною мапою Москви. Це було запрошення до ходіння. Москва стала для мене першим на світі містом, яким я ходив з мапою і ніколи ніде не заблукав. Топографічно, я знаю, знав тоді. Москву краще від Львова, не кажучи вже про Київ. Напевно, це важливо, перш ніж рушаєш у лабіринти чужого і нового міста, посидіти з годинку над його мапою. Засвоїти цю форму, контури, обриси, тіло, серце, природу, що і побіля чого виникало, як і куди розлазилося, і де знову збиралося докупи. Москва виявилася концентричною. Від гуртяги на вулиці Добролюбова, назва жодного разу не згадана в Московіаді, а можна було ж із неї пару кпин витиснути, я пішов за тролейбусом, безумовно, третього маршруту. Це виявилося з біса цікавим заняттям, і ти вперед, високо задерши голову щоб не втрачати з поля зору тролейбусних дротів під небом. У Львові моїх часів тролейбус називали рогатим. У Москві я назвав би його дротяним. Кінцевою метою виправи був Кремль. Ні, це не було паломництвом радісного прочанина до своєї святині. Це була інспекція. Я хотів переконатися, що Кремль і справді існує. У мене було аж дві підстави сумніватися в цьому. По-перше, на телеекрані він завжди більше нагадував фанерний макет. По-друге, у венічки Єрофеєва ніколи не складалось його побачити, хоч скільки він намагався до нього доїхати. Зрештою, то міг бути і цілком слушний та сказати б закономірний потяг кожної радянської людини. «Своє перебування у столиці». Розпочати з її серця – Кремля. Та мені б у цьому щиро позаздрили мільйони оленярів, геологів і зеків з найвіддаленіших куточків. Саме тому від Пушкінської площі я рушив пішки. Зрозуміло, вулицею Горького. Але насправді вона не вулиця, вона проспект. І Горький – у той час найбільший з лохів великої російської літератури, на кожному кроці освистуваний та осміюваний, тут ні до чого. Насправді вулиця Горького нині Тверська – це Сталін himself. Це його застигла пісня про велич. Я мимоволі прискорював ходу, ніби йшов у колоні патріотичних демонстрантів, і за спізнення до трибуни – нам загрожувало по 10 років ГУЛАГу, якщо не розстріл. Тепер мені спадає на думку, що моя потреба в ходінні насправді означала вбивання часу. Тобто підсвідомо я прагнув проходити власними ногами всю цю Москву, щоб тими ходіннями, а краще сказати хаждєніями, прискорити час, розігнати його». Любов до піших походів мені прищепив, здається, батько. До певного віку він люто ненавидів громадський транспорт і волів будь-яку відстань долати ногами. Але в межах Франека це не справляло приголомшливого ефекту. У Москві така життєвана станова виглядала б у сто разів масштабнішою. Москва – це місто, де я проходив найдовші відстані. За нею, мабуть, Відень, а далі вже Берлін і з недавнього часу Нью-Йорк – Велике Яблуко. Я його ледь-ледь надкусив. Але якщо Нью-Йорк – Велике Яблуко, то що таке Москва? Велика картоплина? Будь-яка мапа Москви підтвердить моє припущення. Я йшов і запам'ятовував. Моїм центром ставав Центральний. Але не гастроном, а телеграф. Я зрадів, коли його побачив. Це він, центральний телеграф, мав бути моєю щоденною метою на ці два роки, пунктом призначень. Моїх і моїх листів, моїм призначенням. Листи мали надходити звідусіль, з дому, від Ярослава Гарсії, з усього світу, від оленярів, геологів, зеків і від незнаних поки що коханок. Старі поштові листи, що їх сьогодні, в добу електронних, прийнято називати звичайними, становили одну з підвален мого дворічного життя у Москві. І вони були до запитання. Мабуть, це і вабило, та й бавило добряче. Якби я сам не приходив і не запитував, то вони б так і лежали незапитаними. Їх поступово, по досягненню чергової вікової позначки, переводили б з одного сховища до іншого, понижаючи в категорії та статусі. Аж поки одного дня не викинули б кудись у внутрішні двори всередині цього замкнутого чавунного каре і не спалили вкупі з такими ж простроченими. Але я не дав їм цього шансу. 480 вісімдесят разів я приходив по них, убиваючи московський час, а заодно і свої ненаписані поеми одним і тим самим маршрутом з Тверського бульвару 25 на вулицю Горького 7. Про ненаписані і вбиті поеми я щойно загнув. Навпаки, моє ходіння дуже їм допомагало, вони в ньому виходжувалися і відбувалися. Центральний телеграф. Це футуризм, до того ж Маяковський. У межах бульварного кільця чи не єдина вже комуністична, але ще не сталінська махинерія, Центральний телеграф технократичний, постреволюційний, неопролетарський та стильний. Його стиль телеграфний. У ньому є щось харківське, він асоціюється з ілюзіями, утопіями, прогресом та швидкістю звуку. В ньому назавжди закодоване радіо. Він заклятий сигналами всіх частотностей. Після нього вже тільки Красна площа і Кремль. Про другий я недавно прочитав, що за формою він неправильний трикутник. Я додав би дуже неправильний трикутник. Першу я обійшов за периметром і переконався в тому, що британський музичний продюсер мав рацію, порівнявши її в нічному випуску станції «Юність» із 20 стадіонами у Емблі. Пам'ятник Мініну і Пожарському, Василій Блаженний, Спаська Вежа, Мавзолей і Гум були на місці. До Кремля я не увіходив. Ні Ще того ж вечора в гуртязі я порівняно швидко записав обидва виходжені протягом усього пішого дня вірші. Обидва мені досі частково подобаються, за що я мушу вклонитися свободі, відстані та Москві. Зрештою, обидві перші компоненти виявилися наповненням і доповненням до третього. Рядок Знову в Руськім царстві Паятика спав мені на думку, коли я йшов, точніше, Следавал, бутирською за дротами, і на мить, відвернувши голову від тролейбусного неба, запримітив жахливу ходинську тисняву з доброї сотні чоловічих та жіночих, переважно заяложених тіл. Вони штурмували горілчаний, і це був початок кінця.